Bueno, laugarren lanarekin. La lan honetan Ainara eta Beito arituko dira. <coughs> ainara eta Beito bukaera emanda 8 nagusian bertso bat osatu beharko duzu. Ainara asita. Pasáis. Ainara ona hemen zuretzako bukaera zure ondoko jendearekin bizitza pasako duzu berriro zure ondoko jendearekin bizitza pasako duzu mikin ondo eaman Odi da benetan luxu Amonadia aitona amadi emamilaaka bai musu. Benga kampeoeo, venga aurreda, da, venga bai, venga su. Zure ondoko jendearekin bizitza pasako duzu Zure ondoko jendearekin bizitza duzu